Morgon vänstern och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett program av Sveriges mest relevanta morgon så fall. Varje fredag morgon så bjuder vi på superrelevanta världsomspaningar som på något sätt kan röra vänsterrörelsen i Sverige och i stort. Det här gör vi dessutom helt utan reklamavbrott eller med högerpolitiska inslag av bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. However, så är vi just nu väldigt stolta att också kunna presentera just det här avsnittet i samarbete med Skiftet. Skiftet vet som många andra att makten och pengarna i samhället har kommit att bli allt mer centrerade. Och du som vill göra någonting åt det här kan starta din egen namn namninsamling på skiftet.org i just den frågan som du brinner för. Och med det så är det dags för mig att presentera veckans ärade panel. Nämligen... Vi har Tamara Spiric från Flamman. Välkommen. Tack. Vi har Lotta Ilona Höjrinen från Frihet. Välkommen. Tack. Och vi har Robin Sakari från Inget annat än inget Mindre än Skiftet. <laughs> Tack. Vi kör med den här uh, policyn att vi bjuder in våra sponsorer så att ni kan <laughs> övervaka oss live. Att vi framför The Message <laughs> som det är tänkt. Eh, mår ni bra? Jag mår ju smidigt. Oh, härligt. Är ni redo att kicka igång veckans första? Absolut. Då kör vi igång. Inget tid att spilla. Det ska handla om tandvårdssystemet i Sverige som min sagt ju är lite lite skevt. Flamman har vid ett par tillfällen uppmärksammat fallet med Marita Rut. Äldreboende arbetaren som under sin arbetstid blev slagen av en fallande vägskylt fick ansiktet helt sönderkrossat och även en hel del tänder som flög ut helt eller delvis. Trots att hon är försäkrad via sitt arbete så har hon fått stå för ofantligt stora kostnader själv, inte minst tandvårdskostnader. Och också fått kriga sig till alla summord som hon till slut har fått. Det här kan caset har väckt, återigen väckt debatten om hur ojämställt tandvårdssystemet är i Sverige. Och vi har väldigt tydlig statistik som visar att det är en ganska uppenbar klassfråga hur pass bra eller mindre bra händer äh, som vi har i Sverige. Och det här har lett till att man då, eller bland annat det här har lett till att jag har startats en utredning som leds av socialdemokraten Veronica Palm under förra året så startade man det. Det ska bli väldigt spännande att se vad de kommer fram till. Den här utredningen syftar ju till att hitta ett möjligt sätt att göra tandvårdssystemet i Sverige lite mer jämställt. Och jag är väldigt excited att höra vad man kommer fram till i dessa tider av 73 punkts listor med mera. Men det hör ju faktiskt till saken att de allra flesta partierna, förutom typ moderaterna, vill ju ändra tandvårdssystemet. Man är kanske bara inte helt överens om hur. Men det tänker jag att vår panel ska svara på istället. Vad säger du, Lotta? Finns det något rimligt tak för högkostnadsskydd uh, till exempel? Oj, alltså jag tror att... Um... Alltså det som jag tror är fördelen med varje utredning är väl, är, är väl att man faktiskt kan, skulle kunna titta på sådana system. Men nu som jag förstår det så Veronica Palms utredning ska någonstans ge förslag utifrån redan existerande budgetram. Mm. Eller liksom de resurserna som staten redan, eller som de offentliga redan skjuter till i tandvården. Och det är ju någonstans en början, men det är ju inte dit jag personligen vill. Liksom. Eller, eller dit eh, i slutändan så bör målet rimligtvis besvarat att tandvården inte, inte ska kosta patienten mm. mer än eh, den allmänna hälso- och sjukvården, mm. förutom estetisk tandvård. Men, eh, och det, jag läste också det här reportaget som, som flamman hade och det är, det är liksom fruktansvärt, inte bara... Mm kostnaden i sig utan också så här, vilken försäkring täcker vad och så att man måste höra av sig till socialtjänsten för vissa delar och till försäkringskassan för andra delar, till sitt eget försäkringsbolag för det tredje. Alltså mm. den osäkerheten den ekonomiska situationen sen också försätter den i när man behöver ligga ute med tusentals kronor pengar och inte veta om man ska få tillbaka dem från, mm. eh, från liksom försäkringskassan till exempel. Det, är ju liksom, det, det skulle knäcka mig personligen liksom, mm. att behöva vara en sån situation. Absolut och i fallet med hon Marita så fick hon ju en stor del av summan som skulle falla på den andras eh, försäkring. Mm. Vilket ju hon inte ens visste vem det var mm. och inte fick veta. Eh, Tamara, du har ju skrivit eh, en eh, krönika om det här i Flamman. Ja, absolut. Eh, vad, vad tänker du? Vad behöver eh, göras för att kunna få ett jämställdare handbordssystem? Nej, men jag tänker liksom att... Eh... Man kan liksom prata om, om, om små liksom så här justeringar och sådär och uh, liksom detaljer så här. men i grunden så behöver vi egentligen ett helt annat system. För att för mig är det ju helt, och det tror jag det också för de flesta i Sverige, att man egentligen tycker det är ganska orimligt. Liksom, har jag ont i lilltån så får jag det liksom inom det allmänna hälso- och sjukvården. Har jag ont i en tand som förmodligen är besvärligare för min allmänna hälsa så får jag inte det. Så i grunden så är det, bara, alltså det är ett system som är helt skevt. Det som också tycker jag förvärrades när jag läste in mig på den här frågan och man kommer inte ihåg alla turer sådär, så då fick jag läsa in mig och det är liksom den ändringen man gjorde under 90-talet när man också släppte prissättningen ganska fritt liksom mm. vilket gör ju att det egentligen blir kostnads kostnadsdrivande och i slutändan blir det att människor som inte har råd får ju det på ett eller annat sätt betalt av antingen försäkring eller allmänna liksom i slutändan efter mycket lidande och liksom Om det och är år, då menar du? Ja men i princip i slutändan så måste ju någon betala för den som inte har ha, ha pengar på något vis. Men eh, det blir ju också en liksom fördyning för staten för att liksom man inte egentligen reglerar hur mycket pengar man kan ta ut för olika eh, olika, olika insatser. Mm. Eh, men jag, jag tror att det enda rimliga är liksom att det går in under det allmänna hälso- och sjukvården. Eh, bortsett från det estetiska förstås. Och det är ju också lite, tycker jag, oroande liksom att man har den ingången i den nya utredningen att det egentligen inte får kosta mer. För då tror jag att det är väldigt svårt att få det så himla mycket bättre eh, än vad det är. Och jag tänker mig också att vi har en regering som är en väldigt minoritetsregering beroende av COL. Jag tror inte att man, är, man kommer att vara beredd att gå in liksom och justera liksom i pristaken eller någonting så att det är väldigt svårt att se liksom att Liberalerna och Centerpartiet går med på någonting sånt. Mm. Så det är ju det är lite tråkigt men ja, jag tror att långsiktigt så, så, så får man ju röra sig mot att det blir ett vanligt hälso- och sjukvårdsinsats och det är det enda rimliga. Mm. Vad, vad tänker du Robin? Är det här på något sätt eh, någonting vi kan eh, hoppas på <går> att det skulle kunna ske i den här tiden som vi lever i idag? Ja, alltså vi genomför en OpenSIF-undersökning om vårt förslag som var mer eller mindre exakt samma som för den vanliga sjukvården. 1000-1500 kronor i ett eh, högkostnadsskydd och sen 120 kronor för ett besök. Eh, vi testade det och 86% av befolkningen var för. Och den enkla anledningen att folk tycker att tänderna tillhör kroppen. Mm. Den saken har inte förändrats. Och om vi har en utredning som låtsas att man ska lösa sakerna. Alltså det, det kan finnas saker man kan göra inom en ram så att säga. Men det är inte de saker som verkligen behövs. Och eh, med, med ett nytt system så skulle nästan alla de här problemen vara lösta. När man tittar på de olika partiernas förslag så vill ju faktiskt flertal partier, det finns en majoritet tror jag till de partierna, som vill göra mer mm. än bara inom befintlig gräns liberal och centern både vill höja olika sänka och höja olika tak och sådär. Mm. Så att om man verkligen vill så går det. Hur kommer det sig att det inte händer någonting då? Du har varit liknande väldigt länge nu. Jag tror att det är att, det, först och främst så är ju tandvården väldigt mycket klassfråga idag. Och då finns det kanske inte den här breda medelklassuppslutningen som, som kämpar hårt för det. Man tycker att det ska vara så här, men det är inte det som får vardagen att kollapsa. Mm från allra flesta. Um, det tror jag är grunden till det. Mm. Ja, vad deppigt. Kanske en <laughs> fråga för vänsterrörelsen att försöka lyfta det. Jag tror också att det har, jag tror, jag tror att, alltså, vad, vad är det som hindrar det här just nu? Känns det som att ja, men finansdepartementet, det är väl det som står i vägen snarare än mm. de partiernas olika politiska viljor, alltså man ser ju liksom så här, landsting efter landsting har jättesvårt att få sina ekonomier att gå ihop. Det finns liksom rättighetslagstiftningar som, som man tycker dränerar staten på resurser eller liksom det finns liksom kostnadsutvecklingar i, i, i, i, i välfärden som, som det, man inte riktigt har kontroll på. Då är man ju livrädd någonstans tänker jag, och införa ännu liksom, någonting som skulle liksom, kunna rinna iväg liksom, mm. budgetmässigt. Men jag, alltså, jag funderar helt ärligt, alltså, nu, jag, har inte, jag, har, jag har ingen egen utredningsapparat kring det, mm. men ja, alltså, ett tag så diskuterade man ju det här med sockerskatt eh, ganska mm. mycket utifrån liksom, ett folkhälsoperspektiv och det var väldigt kopplat till att svenskarna går upp i vikt, typ. men alltså, socker är dåligt för tänderna. Jag vet att det finns folk som avskyr det här med och, öronmärka eh, skatteintäkter av säkert goda skäl. Men helt ärligt, liksom, om vi, det kostar typ 30 miljarder per år tror jag att införa allmän liksom, eller så här, tandvården in i allmänna hälso- och sjukvårdssystemet. Sockerskatten skulle inte täcka upp för allt det, men det skulle kunna vara ett sätt om inte annat att motivera för medelklassen. Vi höjer, mm. liksom, vi höjer eh, skatten på socker och vi driver in de medel till att eh, göra tandvården. Mm. Och, så det där är ett ganska konkret förslag mm -hmm. till regeringen som kollar right now. Eh, med det så går vi till vår andra eh, fråga för dagen, eller fråga vårt ämne som handlar om att Bernie Bernie Sanders ställer upp i presidentvalet i USA. Eh, och det har vi sett väldigt många taggade och superglada rubriker om all over the place. Eh, men han är ju faktiskt inte officiellt valt som Demokraternas kandidaten, en liten notis. Men om han nu med stor sannolikhet kanske kommer att bli det så kan vi förvänta oss att internet kommer att implodera av väldigt härliga memes. Föreställande Bernie som Gandalf och Trump som, jag har inte ett roligt svar på det här, Saruman, Saron eller den där ballrogen som shall not pass. Det är bara ett av väldigt många memes som vi kommer att se. Um, However, så tänker jag att det är intressant att försöka bena ut lite hur vi kan översätta denna omåttligt älskade amerikanska farbror till en svensk kontext. Hur vänster är egentligen Bernie Sanders i en svensk jämförelse? Och såklart, om det blir så att det blir Bernie mot Trump som ställs mot varandra i kommande val. Vem tror ni skulle vinna? Vi vill börja. Robin? Jag ville inte få börja just av Bernie Brough-grejen. Men absolut, jag tror att Bernie Sanders kommer vinna. Mm. Han hade i förra valet större chans att vinna än Hillary Clinton hade. Däremot så kunde han inte vinna ett rigget primärval. Det här primärvalet är ungefär lika riggat som valet i Venezuela. Men trots det så gick inte Sverige ut och utnämnde honom som president. Mm. Nu kommer det en helt annan situation. Där det inte finns någon tydlig motkandidat som Hillary Clinton mm. som folk kan samlas kring. Väldigt många samlas nu kring Kamala Harris eh, som tidigare varit åklagare och som på löpande band stoppat svarta människor i fängelse. Eh, det är vad Bernie Sanders står mot idag. Mm. Eh, så det skiljer sig från förra valet. Eh, hans policies är älskade av en väldigt stor, bred, folklig rörelsen när man mäter det på alla sätt och vis mm. så att det är en väldigt stor skillnad mot förra valet. Men du känner dig väldigt säker på att han skulle vinna mot Trump Ja. som bokstavligen skulle enligt honom själv kunna gå och skjuta några raktigt på stan där de blir sträffat för det. Absolut, mm. därför att det som Bernie Sanders bryr sig om vissa liksom materiella ting som Hillary Clinton inte brydde sig om så därför brydde sig inte Hillary Clinton om att åka till de områden där de faktiskt förlorade valet. Mm. Um, en flera delstater, det var där Bernie kampanjade just för henne. Det räckte inte riktigt, men hon valde bort det. Mm. Han kommer inte göra om de misstagen, att släppa de bitarna. Mm. Och han kommer inte göra om misstaget att inte bry sig om situation på samma sätt som det var förra våldet. Mm. Uh, vad säger du Tamara? Har du någon... <här> Nej men jag tänker att hans stora... Det är egentligen inte det som är din fråga, men jag tänker egentligen att det som är för mig väldigt relevant Det är liksom att se till Sanders stora bidrag hittills i amerikansk politik. Och det är lite grann att han har lyckats liksom vända dagordningen delvis. Och vi ser ju väldigt många andra progressiva kandidater som blir invålda liksom ja, i kongressen och liksom på, på, på andra ställen. Och det finns liksom ett annat, en annan dimension än vad det fanns för, ungefär, alltså för bara tio år sedan, och vi så, så, så ser ju deras dagordning annorlunda ut. Så oavsett liksom hur det går så har nu liksom bidragit med det. Alltså jag tror att politik är ju... Eh, ja, vi gör ju liksom olika vinster och olika förluster. Och man kan säga liksom att den demokratiska socialismen går ju liksom nu... På ett sätt i USA som jag tror, skulle någon fråga ta oss om 25 år sedan, skulle det vara möjligt att kalla sig demokratisk socialist i USA liksom, och bli vald till någonting. Mm. <laughs> så skulle man ta att ja, det kommer aldrig att hända liksom, så här, för deras liksom, dagordning såg ut på det viset. Så det har han ju redan lyckats med och det liksom kommer ju en ström av andra bakom honom. Eh, jag, vet, jag tror det är för tidigt för någon liksom att säga nu var det som han kommer att bli kandidaten för demokraterna eller hur det, liksom det skulle gå. För att jag tror det kommer att hända liksom en del till. Och det som är problemet nu för honom, tänker jag ju, är just att det är flera andra, mer eller mindre progressiva, som har kommit upp. Alltså han ställs ju inte mot... Eh, skulle han ställas mot någon som, exakt som Hillary Clinton använde till, då tror jag han skulle ta även primär primärvalen, liksom. Mm. Men nu har han liksom... Elizabeth Warren har ju också ställt, och hon lär ju dra liksom, simberskörda del av människor som känner sig radikala och så. Jag tror att även Kamala Harris, även om man kan tycka, liksom, så hon drar ju ändå liksom, minoritetsröster och människor som liksom, mm. känner igen sig på, på ett annat och, ja, sätt i henne. Och hon är inte heller liksom, det här toghögerspöket liksom, inom demokraterna. Så alltså, Jag tror att det är komplicerat, men det är klart att man håller i tummarna för honom Vi man vill ju i liksom, ett svenskt vänsterkontext så vill man ju så supergärna att det ska gå bra för honom. Och eh, jag tänker ändå någonstans att han borde appellera också ungefär samma väljare som Trump gör och kanske göra det bättre om de skulle ställa sig mot varandra. Mm. Ilona, vad, eh, Lotta, vad tänker du om eh, hur, eh, vi brukar ofta diskutera hur amerikansk politik eh, spiller över på resten av världen, mm. du tror du att det här valet kommer att speglas eller göra avtryck i svensk politik? Oj, eller? jättesvårt tror jag. Uh... Alltså, jag, jag håller verkligen med, med dig om att så här, Bernie Sanders gärning är ju verkligen att, att ha ändrat på kartan i USA mm. men den kartan som han, alltså så här, det, det han gör är ju, eller det som har hänt är att det är, för, för, har liksom blivit möjligt att inte bara tänka socialdemokratisk politik utan utan också att typ skrika det högt så. Och det är ju jättepositivt. Men där är det ju svårt. När den ändringen sker, vi, har, vi är ju redan där på något vis. Medan det är nog mer liksom Trump som, som kanske har influerat resten av västvärlden och liksom ökande högerextremism och, och hårdare, hårdare tonläge. Mm. Och jag tror absolut att det kommer vara hårdare tonläge där. Det jag tycker om Bernie Sanders är ju liksom med rätt plattform, fel kandidat. Uh, för att dem, det demokratiska partiet är supersplittrat. Uh, det som är den generella konflikten där tror jag inte är samma som det var tidigare. Alltså Hillary, alltså en centrist högerdemokrat versus liksom en, en, en vänsterdemokrat utan det som jag tror kommer vara Bernie Sanders utmaning och Demokraternas utmaning är ju liksom hur definierar vi vad som är progressivt. Mm. Och då är det liksom den ekonomiska vänsterpolitiken å ena sidan som är liksom Bernie stora fallangfråga men sen är det liksom det som på Centrian kallas för identitetspolitik och liksom afroamerikaners rättigheter, kvinners rättigheter, minoritetsgrupper och så vidare där Bernie Sanders inte, inte har haft, eller som, där han har varit kontroversiell. Och det jag hade önskat, att, det jag tror jag hade varit klokt av honom är ju att tillsammans, med, alltså stötta en annan kandidat helt enkelt för att försöka ena de här två sidorna, för det går faktiskt att göra det. Men det finns ända sedan den förra förra, val, förra primärvalen mm. ganska starka motsättningar mellan liksom, olika sympatisörer snarare. Liksom. Mm. Och det tror jag kommer vara en jättestor utmaning för honom. Både i primärvalet, men kanske framförallt om man skulle vinna primärvalet i presidentval. Mm. Men i, och, um, om vi återgår <här> till det här just nu hur det amerikanska valet kan påverka oss, det är ju man brukar ju säga liksom att i, i svenska mått mätt så är det fortfarande, de som är vänster i USA är fortfarande ganska höger jämfört med i, mm. i Sverige. Men det är också så att vi befinner oss i en tid när Europa drar mer åt det högerextrema hållet och att kartan har ändrats om åt andra mm. hållet i Sverige. Mm. Tänker ni att det ändå finns en rimlig så här, förhoppning om att, att, att liksom, den typen av progressiv utveckling i USA hade kunnat ge positiva ringar på vattnet även i, i en svensk kontext? Jag tror att det kan göra det, för hur man pratar om saker betyder saker. Det är därför Alexandria Ocasio Cortez är så populär. Hon är ju en av de som kampanjade hårt för Bernie. Så att, att Bernie inte skulle gå hem hos minoriteter är lite av en myt. Han är mer populär hos afroamerikaner än är hos vita. Han är mer populär hos kvinnor än är hos män. Så det beror lite på vad man tycker är viktigt. Mm. Tycker man att det är viktigt att ha en kandidat som i 40 år har stått upp för afroamerikansk rättigheter som tjäder fast sig ihop med kvinnor i Chicago mot skolsegregeringen? Eller vill man ha en högre kandidat som Kamala Harris som tjäder ihop svarta kvinnor i fängelseceller? Mm. Det är Adå. vänsters utmaning. Mm. Det vill finns ju 19 för? kandidater till förutom Kamala Harris av tycker mm. varierande grad av horribelhet. <laughs> det är nästan alla andra kandidater. Alla försöker nu låta som Bernie Sanders, men det räcker med att en lobbyist ringer dem och säger nej du får inte säga sjukvård för alla, du måste säga access to healthcare. Så att det finns en enda kandidat som har stått upp för samma saker hela sin karriär och liksom Warren. Hon är inte ens en bra folkpartist. Och sen är Bernie Sanders en socialdemokrat. Det är skillnaden. Så att det finns 19 kandidater, det gör nästan en skillnad för alla när det är likadana. Det är i alla fall min syn på det här. Ja, det vi inte, inte låta syn på det. Nej men jag, samtidigt har jag liksom ingen, jag tror också att vi vet inte vilka som har, alltså det är ju helt sjukt många kandidater. Okay. Det är så här, ja mm. jag, jag vet in, jag vet namnet på, tre till, mm. inte, jag tänker inte mm. börja göra några större efterforskningar för att det här börjar landa någonstans. Ja. Alla har inte mm. Ja, utan. det är bara att sluta på till. <laughs> ja men, exakt. <laughs> vi tar det i nästa, i nästa ja, skede. Om ett år kan <laughs> Exakt, ja det vi kommer på gott och ont behöva följa det här i väldigt mycket längre tid än så. Här eh, Hörrni, vi ska upp vår tredje och sista punkt för dagen som ju ska handla om Swedbank-skandalen. Bankjävlar alltså ännu en gång. Eh, men den här gången är det som sagt Swedbank som ska ha använt som pengatvätt i närmare ett decennium. Vi snackar ungefär 40 miljarder svenska kronor som ska ha... Slutsats mellan misstänkta konton i Swedbank och Danske Bank i Baltikum. Det här har då uppdrag granskning släppt i ett program som släpptes nu här om S-lands riksåklagare meddelar att man und utreder Swedbank och svenska finansmarknadsminister Per Bolund säger att det naturligtvis är oerhört allvarligt. So far so good. Per håller med ungefär resten av befolkningen. Men vad görs efter det? Vi har ju tidigare pratat om att banker kan komma undan med ungefär vilken skandal som helst. Men här kommer en liten ljusglimt i det. Swedbanks eh, aktie har fallit som en sten. Ungefär 20 procent. Vilket till och med för en oenvigd som jag kan låta fruktansvärt jättemycket. Eh, och då undrar jag. Kan vi vara så hoppfulla att vi tolkar det här som att någon slags rättvisa skipas och att marknaden för en gång skulle faktiskt reglera sig själv som en slags dålig karma som påverkar bank. Eh, om än bara tillfälligt? Det kan inte jag svara på så jag tänker att ni kära panel ska svara på. Eh, och klart hur kan man då oavsett dålig karma i eh, fria marknaden förebygga att banker faktiskt kan eh, göra det här till begin med? Men först en bara liksom analys av läget. Är det här superhärligt mm. positivt? Alltså att ja, Maxie sjunker som en sten. Kan vi eh, tolka det här på ett bra sätt? Ja, alltså det där med Maxie, den, den sjunker som en sten liksom två dagar efter avslöjandet. Det är ingen som vet liksom vad som händer om om om Jag blev glad lite snabbt, med andra ord. ord. Ja, men, alltså, men jag tänker liksom att det, det som, som oroar mig är ju egentligen att, <coughs> jag menar, att, att, att det kan pågå, liksom. att man faktiskt kan göra sådana saker som de har gjort. Och jag satt igår och tittade på om det var aktuellt eller något av SVT-nyhetsprogram och då var ju generaldirektör för Finansinspektionen där, jag vet inte om ni såg det. Och då liksom körde de ett klipp där han hade varit med när Danske Bank åkte dit för samma sak och där han liksom... Är så himmelsäker. Liksom, våra svenska banker de kan ju minst inte göra så här. Liksom, och det, han är liksom nästintill säker. Han liksom garderar sig. Till, man kan ju aldrig vara helt säker. Men och sen lägger han ut liksom, sådana här. Ja, ja, ja, men precis. Uh, och det tänker jag kanske en sån sak som uh, den här skandalen liksom, öppnar ögonen för oss liksom, kring. Att det finns ju liksom en sån tilltro, men det står ju generaldirektören för Finansinspektionen och säger: Det här kan aldrig hända i en svensk bank för att vi har så jäkla koll, liksom, och sådär. Uppenbart inte. Mm. Eh, så. så det tycker jag är liksom, det stora: liksom, att man faktiskt inser eller att man, man för en diskussion om att det är inte alltid är inte så heligt och perfekt, liksom. mm. eh, även om man sätter en svensk cigil på det. Utan, eh, Mm. Det måste liksom till eh, hårdare tag helt enkelt mm. eh, mot, mot banksystemet generellt liksom. och det är klart att och det här tycker jag blir också så här lite så här sorgligt men kanske inte förvånat liksom. ja, men får man möjlighet mm. ja, då drar man sig inte för att göra eh, sådana här affärer. Precis. Och det är liksom en insikt som jag tycker man landar i och fundera på liksom. vad, vad, vad betyder det liksom för hur vi behöver, behöver reglera systemet framöver. Mm. Så. Ja. Vi har ju tidigare när vi har pratat om bankskandaler här i framman så har vi pratat om hur det känns som ett sådant övermäktigt problem att trots att svenskar tycker att det är en skandal så orkar man inte riktigt bli så arg över utan man tänker att det är sånt som mm. står utom räckhåll. Kan det här påverka en folklig att det är en svensk bank det gäller? Tror du Robin? Ja, ja, ja och nej. Den positiva saken är att jag nu åker en svensk bank fast för mig. och det åkte också fast nyligen. Och vi har väldigt, i Sverige har vi väldigt selektivt minne våra banker. Vi har glömt om hur nära de var att kollapsa i Baltikum. Så det är ingen jättekonstighet att det går liksom via Baltikum nu. Mm. Um, och dessutom så är det ju så att banker idag är med mer eller mindre nästan organiserad brottslighet som de beter sig. Alltså, hade det här varit för 40 år sedan så hade de aldrig kunnat komma undan med de saker de gör. Men det, Idag så trycker bankerna i princip på pengar själv genom kreditgivningen. Så det första man behöver göra det är att stoppa, ta bort den kranen för du mer eller mindre ger de tillgången. Eh, ge ut vilket kapital som helst. Och då blir det ju såklart extremt lönsamt att ägna sig åt kriminell verksamhet också. Mm. Så att samtidigt så har vi en politisk elit som har liksom smält ihop med det här. Thomas Östro står ena dagen och säger och, och, och skäller på banken andra dagen blir en cheflobbyist för dem. Mm. Det är klart att politiker inte gör någonting, för den politiska eliten har smält ihop med de här bankerna. Mm. Det är väldigt bekvämt att gå och få jobb där sen till exempel. Mm. Så att det finns jättemånga saker i det men och det är så konstigt just för att du säger folk hatar banker. Det, det borde vara liksom, alla politiker borde vara ute och säga att bankerna är skit, det här ska vi göra åt dem. Mm. Men ingen verkar vilja göra det. Ja, det enda parti som faktiskt verkar vilja ha marknadsekonomi kring banker i vänsterpartiet, mm. Vil vilket är märkligt, liksom. det mm. säger någonting om hur konstigt de andra tänker. Mm. Ja, finns det någonting att göra för att eh, på något sätt förändra någon typ av, åtminstone fokus från vänsterrörelsehåll tänka kring det här, för det är ju ändå relativt eh, sällan man pratar om just bankerna, tänker du låta? Ja, när jag tittade på uppdrag så det första som, som, som jag verkligen slogs av var alltså vad då, de har liksom 400 suspekta företag på en och samma adress. Alltså det känns ju som en sån himla enkel reglering att att liksom göra. Det dels någonting som bankerna borde ha koll på uppenbarligen är det som ni säger så länge ingen tvingar dem till det så kommer de skita i det. Men men, men det känns ändå som en sån himla enkel reglering att få till. Har du ever hausat ett företag på, i, i en brevlåda mm. som, har, som, som visar sig vara kopplad till liksom, vapenhandel då, då, då är den brevlådan portad för evigt i systemet liksom. och, och liksom också kappa så här många företag, alltså du behöver, ha, du behöver finnas fysiskt. Liksom. Mm. Det, det bör ju rimligtvis liksom, vara ett, ett minimikrav. Uh, men sen tänker jag också att så här, för mig, genom det, för mig är det ju här jätteabstrakt, man pratar om transaktioner hit och dit, pengatvätt vet man ju dåligt, men va mm. men liksom så här, men, och, och, och, och men, men pengatvätt samma sak så skatte, fusk, eller liksom alltså det blir så himla, det är så många ord och många siffror och många länder mm. och tusen brevlådor. Uh, och, och det som jag tror också krävs för att verkligen få till en, en rejäl folklivré det är ju också att gå till botten av exakt vad är det för verksamhet det här handlar om. Liksom. Mm. Alltså att så börja från människan, det är ju liksom människohandel, det är ju kvinnor och barn mm. som säljs mm. och det tjänas Swedbanks pengar på, mm, mm. det är ju liksom det vidriga i det här. Också det som rimligen borde lyftas fram ja, i så fall. Mm. exakt. Tack Lotta för ännu ett väldigt konkret tips för den här gången hur vi ska väcka. Folklig ligger vrede i Sverige, ni får väldigt gärna hjälpa till med det. Hörrni, vi ska faktiskt ta avrunda det här programmet. Jag ser att jag är right on time för valet ens skull. Och vill räkta ett jättestort tack till vår fantastiska panel. Tack så mycket för att ni har varit med oss här idag. Såklart också väldigt stort tack till er som har kikat även denna vecka. Vi är tillbaka igen nästa fredag och tills dess så får ni väldigt gärna höra av till oss eller hjälpa till och swisha en liten slant så att Flamma TV kan fortsätta vara Flamma TV och ännu bättre i framtiden. Med det så hoppas jag att ni nu tar hand om varandra, tar hand om er själva och ha en trevlig helg. Tudaloo!